Ikunan. Udalekun uh, koordinatzaile duguna. Eta, bon, biltzak nagusiak zerbait uh, berezi, ote zuen uh, aurten uh, ikusiz uh, urte luze berezi hau izan dugula? Ebe azkinean, uh, ara, beste elkartak bezala, izan da urtearen, uh, bi mila hogei urte oren bilana egitea, ikustea ikuste bat uh, ara, COVID-ak zeheragin ukanduan gure aktivitateari lotua. Eta, eta beste lan hartatzen ez da behidak izan dira biltzarnagusi hortan. Gudeak hmm. eta komplikatua, agera delarik aurrentzat, eh, bon, neugri sanitarioak errespetatu behar, itxi behar, ideki behar, behar nola iraganozien? Hori da, ba, azkenean gure aktivitatea askiuntzaibili da, hala ere itxidugu, eh, beste elkarteak bezala lehen konfinamenduan beraz horrek eragin ukandu hau ba, egun kopuruetan, baina ez, hain beste ere eta gurentzat edo hartu dugun erabaki ilodiena urte berezi ortean izan da egun aldien eta horrek ditu beha azkenean aldaketak gehienak sortu, familia gutiago lako, eta horri zaizkigulako, eta horre lehen aldi ikot, pernekaldeko aukak ez ditugurako unki, egonaldien bitartez unkitzen ditugurako. Ego de la delarik ala ere, udalekurena Euskarazko haixialdit arteak ere proposatzea? Hori da eta azkenean, egonaldiak dira gure aktivitatearen Aktibitate oinarri bat, eta gurentzat bizikimengarria izan da ezestatzea aktivitate hori. Baina aurten ez dugu perrizola eginen txegur. Uda ipatuko dugu, bon, egonaldiak badira, baina nustut, kasik bedenak, beteak direla, uh, seina lehuna, Orduan dena. Hor nagusian, uh, bura so eta ordezkari istituzionalak uh, zenituzten ez? Erikoetxe batzu, miaritze, enda, uh, endaia eta EP eta elkarkoa uh, orziren uh, gode biltzara nagusian. Eta zein izan da beraz uh, zuen uh, gai nagusia ekonomiak ez naskileko uh, nagusi bat izan du? Hori da. Horten, uh, egindugun lan handi bat, izan daba EEP eta elkargoarak lagundurik, gure modelo ekonomikoaren inguruan uh, lanberezi bat eka hitugu. Uh, Elkartearen diru egoera ez da bikaina, eta sekatzen ditugu erikoetxen parte hartzea handiago bat, uh, beste nazgure aktivitateak ez ingo du horax egitu. Horten, biltzak horren uh, gai, handiena hori izan da. Ikuste azer egin dugun aurten um, Erikoetxean mobilizatzeko eta nola susten izan giren eta zoin izanen diren ondoko etapak EEP eta elkargoarekin zentaz genean ba, parte hartza handiago bat kaletu behar dugu Erikoetxe erigure aktivitatea menten du dadin eta EEP eta elkargoak ba Politikoki ekarri barko dute gure txostena, berazok or, orain ondoko eta pakizanen dira ikustea nola ekartzen dugun txosten hori herriko etxea naitzineean eta ze sussten gurekin ekarriko dugun. Hmm, zenta funtzionamendua ipatzeko uh, aurka diru sama bat maiten du aurkaren uh, erriak esplikatzen duzu? Din, aur bat etortzen deharik udalekun egun batean etortzen deharik, egun oren dirustatzeko familiak parte bat ordein zendute, kafak parte orda, bat ordaintzen du eta geru gelditzen den uh, dirua normalki herikoetxeek uh, dute kudeatzen. Arazoa da eriko etxeek ez dutela ez dute bortsaz diruztatu behar uh, bilgune bat. auto bat da egikoetxe bakoitzaren autoa da. Hemen Euskallerian hergieiko ba, etxea inninzak badute ien naishi lekua diadanik, beraz diadanik aktivitate parte bat dirustatzen dute beraz gu darekurentz ustenarekin aldugirarik, ba, edo ahetan digute, ba, begirak gugur erikoetxean badugu jaanik uh, aixi leku bat, beraz gugur defenditu bat dugu, ba, pai, baina guk auskaraz uh, eskaintzen dugu zerbitzu hori eta zuen eriko haujak errezibitzen ditugu gure aktivitatean beraz normaitek lagundu bat gaitu uh, aktivitate hori uh, menten zen. Odoen, epek laguntzen gaitu, noski, beharrik, eta uste dut, udareku oinor, baninbada eperen diru laguntzari esker hor uh, dela. Baina, frantzese struktura bat bagine, normalki, erikoetxeak, bakarrik dirustatuko lukete. Hor duan oren, ba, udareku, beste elkarteak bezala, uh, lortu behar dugu filantzamen du uh, normal bat, uh, guri elkartearen zat. Mm -hmm, Beraz, hor... Uh... Hortan da zuen eh, erronka handia momentuntan diru laguntza hori emendaraztea erriko etxei. Bai, eta biziki garantzitsua da, eh, argiki, eh, elkartea eguna eh, funtzionatzen balin badu, or, eh, bulekoko kide batekola adierazidu biltzen guxian, eh, udareko ino hor balin badada da niitz bere langile eri esker langile militanteak ditugu uh, gure elkartean eta beharrik gure uh, ilabitesariak ez dira behar litzatezken bezalakoak eta uh, bai gazteak etortzen direna gure at taldean indartzea noiztenkako animatzaileak bai permanenteak egia da, Gudeleku hor balin bada da langirak, biziki militanteak ditugulako gogorendik gurel kartan. Benzat ikusten da ere udalekuren sedea garatzen dela. E, Aixialdi baziren orain arte udalekurenak nun, Baionan endaian, ustaritzen, miaritzen, miaritzen. eta berri-berri bat edekiko dugu, udauntan itsasun hala hori birikuntz handia ere bai hori ric coach ric aldiz uh, presente dela herrietan 두고 me biziki, biziki, uh, bisiki presentée bisiki go gochu bisiki dinamikoak dira itxasun eta eta egia ba ara, proiektu hori buruan zuten beraz etori dira gure ikustera heren ez euskal Bilgu, euskaldun bilgune bat nahi dugu gure gian orduan ez dakiten zoberaia elkarte batek ekagirik edo aiak ekagirik eta gurekin aipaturik, ba baki dute gurekin lan egitea, beraz bai proiektu biziki bisiki polita izaren da. Zomata mm -hmm. so, u jartuko dituen uh, gunea da? Hau hori hori da oraindik jaitea, ea nola izen emaiteak heldu uh, diren, baina okanen ditugu, beha hori da sortzitoki uh, bilgunean. Eta beteko dira? Hori ikusiko, zenta badugu ere ustaritzekoa mm -hmm. ondoan, baina bai pentsatzen dut, uh, eta udan, gainera gura aktivitate uh, handia udan uh, iragaiten denez, gero urtean zehag nola funtzionatzen alko duen, horako bilgune batek orendik ezugu ikuspegi hori, baina eginditugu ninkestetan bai efen, kristoin behar bat senditu da sektore mm -hmm. Eta justuki huda ipatzen maitu zu aixi uh, aldi gune eta azgain badira egonaldiak aldiak uh, urtero antolatzen direnak uh, saian, urtero mm -hmm. uh, eta urten egingo dira eta gainera kasik beteak dira jada, ez talekurik ego? Hori da, da izanemaitak dira, nek bukatuak dira egon aldik egen eta baditugu bekolegioko entzat patugu uh, proiektu bat mendiaren inguruan letena oraindik uh, oso kibetea beraz uh, kolegioko ikasleak uh, oraindik egonali bat chekatzen balin badute ongiturriak dira udalekun eta aurten uh, Proposatu dugu, ez eki gu ibiliko den, uh, baina liseoko gazte eri proposatu dugu uh, egonaldi bat. Bazen beste uh, proiektu bat euskal abenturak, mm. eta initzek handiatura pausatu dute, baina initz ez dira hartuak gizan, eta ja, hori entzun dugu ladik, baina bentsatu dugu, baina, gogo txu balin bat egonaldi bat egite euskaraz, ados ez ater eber proiektua, baina proposatu dugu uh, haste bat pasatzea shiberun, uh, eta hiek uh, aktibizateak antolatuz olako uh, autonomia zerbait ere oso kit alisuko dira eh bat. Kashi gureekin lani giteko aジナ dute. Ez da ideia bakantza haiek antoraturik haiek egin nahi dituzten gauzekin eta osokia autonomian pasatuko dutena. Animatzailak uh, astenal dira 16 urtetan, 17? Ori da 16 urtetik goitik jaste 18 ah, aldi tokorromakun talikabe eta ama hartan amaaspurti tokiti aika pasatzen altote gurekin, eta gero gureekin lani egin. Hortako, <laughs> bom meuntsa. Ebe uh, Orcheu da lekoren biltzar bilana urte ondokurtea agian zer jango genuke pa ba, kristoina izanen dela etxi bezala <laughs> proiektus bta eta eta ara elkarte hori hitzaitzinatzen da eta ara heldu den urtean berdin segur oinobe <laughs> bomadi buruga mileskek tusetas